Маєш навчитися мови – турецької і арабської. Настасія стріпнула волоссям. Що там учитися? Хіба її цим злякаєш? Мова приходить сама по собі, непомітна як дихання. У Рогатині, коли йшла до пекаря караїма Чобаника, мала знати по-караїмськи. З різниками Гесемом Шулімовичем і Мошком Бережанським добре було перемовитися по-єврейськи. Шивцями братами лукасянами по-вірменське. Вікарій Скарбський учив її латини, німецької, бо польську знала й без того. Полячок-подруг було в неї більше, ніж українок-русинок. Хіба злякається будь-якої мови. Вивчить, ніхто й не стямиться. А чи дасть хоч якась мова їй утрачену волю? Чи зможе повернути? «Умієш співати і танцювати?» – спитала Валіде. Спитала про це одразу, щоб не гибіти від холодне чи не гнутися і не скоцюрблюватися на підлозі. Скочила на ноги, закружляла по килимку, виспівуючи дзвінку веснянку. А за вікнами була їм листа зима, хоч дерева й зеленіли вічною, від того ніби мертвою зеленню. І Валіда теж сиділа під темною стіною з темними устами, вся у темних хутрах, мов зима. Жінка без весен, назавжди й до віку. «Підійди до мене ближче, дівчина!» – покликала вона, голосом, очима, киванням пальця, обнизаного перснями, садженими великими самоцвітами. Настася підійшла, стала, груди їй здіймалися високо, Рвали тісні шовки, волосся золотими хвилями лилося донизу, осяваючи живим блиском похмурий покій. Султанська мати розглядала на довго, уважно і повільно. Гм, дивне волосся, мовила мовби до самої себе. Але нічого поза тим. Що ти вмієш? Ах, не все розумієш. Умієш, бодай, похитати стегнами. Здогадуєшся, що роздивляюся тебе для самого падишаха. Кожна юна красуня повинна додавати близько до яскравого світла його радощів. Ти не красуня, але маєш особливе тіло. Твоя ніжна плоть, мов довгасте озеро на солоди, повинна зігріти його в тому, і наповнити душу гарячим струменем радости. Валіде говорила скоромовкою, виштовхувала себе слова цілими оберемками, так що коли б Настася і розуміла все по-турецькому, то й тоді б не розібрала всього. Вловила кілька вже знайомих слів, стало їй смішно, не втерпіла, засміялася з химерної розмови, німої з глухою. Валіде сплеснула в долоні. І в покої, не знати, де взявшись, зродився чорний кизля рага, знайомий Настасі з ночі. Звіряча зграбність і вкрадливість були в його потужному тілі, а в обличчі під білими сувоями тюрбана щось благальне, ніби аж собаче. Лише згодом Настася збагнула, що то очі. Не впізнавала їх, поки вони запобігли, воловили кожний порух валіде. Коли ж зупинилися на ній, втупилися у неї, прилипли, приклеїлися, жорстоко і невідступно. Впізнала вмить, і ледве не крикнула від несподіванки. Очі Стамбула, насторожені, недовірливі, підозріливі, гострі. Очі стеження, пильнування, переслідування, очі неволі. Від них не сховаєшся не визволися, не втечеш, не порятуєшся, мабуть, і в смерті. Хай натруть її тіло олією герані, мускусом і амброю, щоб прогнати з нього дикий дух степів, сказала Валіде. Щоб воно було мов сад, в якому щебечуть птахи задоволення, з якого несила вийти. Треба також подбати, спокійно наставляла кизля рагу Валіде щоб хорем показалася перед падишахом в умілому співі й танку, не допускаючи варварської нечистивости. Кизня рага, прикладаючи руки до грудей, вклонявся ледве не після кожного слова, слухняно дивився на валіде, і водночас, якимсь незбагненним чином, встигав пильно стежити із Анастасією.